Тут дорога може йти, йти і раптом завернути в бік і зникнути сперед твоїх очей. А на поділлі дорога стелиться, стелиться і стелиться, і не видно ні початку, ні краю тій дорозі. Аж десь там, ген-ген край неба, замайоріла цятка. Цятка та росте, росте, аж врешті переконуєшся, що то не цятка, а жива людина йде тобі назустріч. Бронко не бував на Поділлі, і тому його мало цікавило, як там сідає сонце. Його більше займало те, як Каменецький, незважаючи на свою масивну будову тіла, зграбно, ніби гімнаст, перескакував на вулиці Калюжі від недавнього дощу. Бронко подумав тоді про нього – цей, напевне, був колись або тренером, або учителем танців. «А чому ти не буваєш, не залишаєшся на танцях у читальні?» Спитав унісон бронковим думкам Каменецький. Молодий завадка благословив небеса, що послали ніч на землю, і, може, бібліотекар не помітив, як він змінився на обличчі. «От тобі ситуація» і сором серйозному хлопцеві, за якого мав себе Бронко, вчитись тих танців, раз наліво, раз направо, і соромно не знати їх. А що ж ти за кавалер, що не вмієш танцювати? Ти старежися, а то, що тебе дівчина не схоче полюбити, хоч, як кажуть, не буде галя, буде другая. Каменецький сміявся, а Бронко зло мовчав. Згодом, якби наперепросений, став Каменецький випитувати завадку, як йому працюється у пана Філіпчука, скільки він заробляє на тиждень, як ставиться шеф до таких, як він. Бронко не дуже розбалакував, бо скоро спохватився, що той, хто питає, краще проінформований від того, кого випитує. Вони стали біля чиїхось свіжопофарбованих воріт, тхнуло ще навіть оліфою. Тут кінчалася дорога Каменецького. А щодо того, що ти не розумієш по-російськи, то я хотів тобі сказати. Справа не тільки у мові, хлопче, хоч мова та сама музика. Видеш, справа в тому. Ти слухаєш мене? після Жовтневої революції, так воно вже склалось, хлопче, що радянська Росія, а за нею і російська мова, стали синонімом. Ти ж ходив, прошепана, до гімназії. Знаєш, що таке синонім? Що? Отак воно. Стали синонімом всього найпрогресивнішого. І тому, раз ти проти російської мови, ти проти Радянського Союзу. Проти революції, значить. Чув? Слухай, хлопче, ніби щойно пригадав собі про це Каменецький. Ти так хапаєшся до книжок, що, напевно, перечитав їх вже цілу гору, так? А не знаєш ти часом, що казав Франко про російський народ? Що ж ти ні з губи мови, ні з носу вітру не читав? А що сказав Герцен, «В оборону прав українського народу?» «Слухай, хлопче, тобі з носа курить, що ти взагалі поняття не маєш, хто такий Герцен?» Бронкове мовчання було найкращою відповіддю. Досада точила серце, що він, ідіот проклятий, стільки проковтнув того книжкового мотлого, а до істотного виходить і не пригубився» в якому дурному становищі він тепер опинився. Навіть не знає, чи той Герцен письменник, чи суспільний діяч, і в якому столітті жив. Був від серця вдячний Каменецькому, коли той перевів мову на Островського. Хай хлопець не спішить з читанням і не падає духом, коли не зразу даватиметься йому російська мова. Не одразу Краков збудовано. Лекториця далася Бронкові справді нелегко. Спочатку він ретельно виписував слова, а згодом так захопився змістом, що проскакував через ці перешкоди, де здогадуючись, а де пропускаючи просто так. І з того часу запала йому ота цитата Зостровського: "І щоби умирає, смог сказати вся жизнь і всі сили" Були віддані самому прекрасному мірі барбі за звільнення чоловічества. Одного вечора Каменацький таки умовив Бронка залишитися на розваги в читальні. На перший погляд, ця вечірка нічим не відрізнялася від тих, на яких бронкові теж під натиском настирливих припрошувань доводилось вже бувати. Молодь, хлопці і дівчата. Одягнуті приблизно так, як і він, в костюми і плаття з дешевого, чи, як тоді говорили, популярного матеріалу. Декотрі навіть знайомі йому. Його сусід, кульгавий Володик, що вчиться у кравця, без довгого вступу завела гру у корчму. Заправляв вечором чорноокий довготелесий хлопець, якого звали Романом. Бронко ще ніколи не бачив такої рухливої людини. Він, наприклад, коли говорив, то робив це не тільки язиком, не тільки мімікою обличчя, але й руками та ногами. Бронкові була знайома ця гра, яка полягала в тому, щоб назбирати у присутніх фанти, а пізніше викуповувати їх. Найбільш популярним способом викупу серед молоді Бронкового кола був монастир. Коли дівчину викликали у монастир, який, звичайно, містився у другій кімнаті за дверима, а якщо такої не було, то в притемлених сінях, то вона мала стільки разів поцілувати хлопця у монастирі, на скільки років її туди присуджували. Ця гра завжди викликала в Бронка огиду, і він, звичайно, старався зникнути з зали, поки там ішов в монастир. Цього разу почали збирати фанти. Бронко вирішив, що тільки почнуть грати у монастир, він шмигне з залу і тоді шукає вітра в полі. Та першому фантові присуджено продекламувати. З кола на середину зали вийшла незнайома Бронкові, хоч не раз зустрічав її в нашому, в околиці пошти. Хрупка дівчина у нитяному біленькому светрику з двома калачиками кіс над вухами і почала декламувати. Ще сьогодні пам'ятає Бронко, яке приголомшуюче враження зробили на нього перші слова вірша, проказані сильним дзвінким, таким неспівмірним з її утленькою фігурою голосом. Бронко запам'ятав тільки першу строфу того вірша – Сміло добою, всею юрбою киньмось, як лава, хвилею грудей. Світ уже збудився, вдруге розповився, і волі клич прокинувся грімкий. Через півтора року сипак видав цю комсомолку, і дівчина досиджує тепер свої сім років десь у львівських бригітках. Другий фант. Дістав задання навчити присутніх пісні. Бронкові такий викуп видався абсурдним. Хіба можна за один вечір вивчити пісню? Виявилось, чорт його бери, що можна. Звідки не взялася гармонійка? Роман насамперед проспівав пісню сам. Голос в нього, щоправда, був слабенький. А потім хлопці і дівчата почали хором. Роман в ролі диригента був прикомічний. Але якось ніхто не сміявся, коли він кидався то руками, то ногами. Бронко чув цю пісню вперше. Починалася вона словами. «Кипить у жилах тепла кров, стискаю ліву і праву, коли шполки червоні знов ударять на Варшаву». Та він скоро запідозрив, що тут щось не так бо велика частина присутніх, очевидно, знала цю пісню, бо ж неможливо, щоб, прослухавши, можна було так тягти її впевненим голосом. Бронко і собі включився в хор, і хоч часом пропускав такт два, аби вловити мелодію і слова, проте був певний, що коли б йому трапилося в іншому місці проспівати її в хорі, він не посоромився б. Тим більше, що бадьорий темп пісні, чиї дохідливі слова, запам'ятовувались досить легко. Тепер Бронко здогадався, чому Каменецький так умовляв його залишитись на розваги. Тепер у читальні організовувались молодіжні гуртки – танцювальний, драматичний, хоровий, шаховий, де, хоч і проходила робота по-різному, всюди панував один революційний, можливо, цей перебільшення – дух. Бронко пристав до шахістів. Був серед них і роман. У Бронка створилося враження, що він бере активну участь у всіх без винятку гуртках. Найголовніше, що хлопці ці відчували такий самий голод до книжок, як і він. Вони повідомили Бронка, що у Львові є спеціальне прогресивного напрямку видавництво «Прогрес», де можна замовляти цікаві, не по високій ціні книжки. Боронко відчув, що коли б він признався, що він до того часу просвіщався продукцією цікавої книжки «Міська Ковалишина», виставив би себе тільки на сміх перед товаришами. Одного разу, коли Бронко захвалював текст нової пісні, мовляв, її треба поширювати всюди, серед молоді хтось з хлопців кинув а ти, коли б хотів, допоміг би нам у цьому. Бронко не зрозумів натяку. Тоді Роман сказав прямо, «Та ти ж працюєш у друкарні!» Бронко нарешті здогадався, «Ні, це неможливо, хлопці. Шеф, а не так шеф, як Рудий, весь час заглядатиме йому у текст». Шустрі хлопці придумали куди простіший спосіб. Хай Бронко тільки дістане літери. Верстатка в них знайдеться, а там потягнуть валком і, будь ласка, можуть друкувати хоч у ста примірниках будь-який текст. Розуміється, що відвідування Бронком Сильробівської читальні не могли пройти повз увагу Філіпчука. Бронко анітрохи трохи не був здивований, коли шеф одного разу спитав його просто з моста – я чув, що ти частий гість у читальні на Мнихівці. Прошу я вас. — А ви воліли б, щоб я до кнайпи ходив? — відрізав йому з місця Бронко. Філіпчук витріщив на нього очі. — А, пізнаю, пізнаю, вихованнічко. Це вони вчать тебе пискувати до твого хлібодавця? — Це так по-коммуністичному, що? — Я там жодних комуністів не бачив. «Не бачив? Повелазило б тобі. Ходи-ходи. Вони тебе скоро навчать, як у рідного тата каменем кидати. А чому ти, прошу я вас, не ходиш до іншої читальні, а якраз до цієї внадився? Бо ця мені найближча. Я й раніше туди заходив. А що то я там роблю таке? Вже партію шахів зіграти не можна? А що маю по файранті робити?» Ти, заватка, не грай вар'ята передо мною. Хочеш знати, шмаркачу, то я тобі скажу краще тобі до публічного дому ходити, ніж до тієї читальні. Хотівсь почути, так знай, прошу я вас. Філіпчук до того збісився, що аж вікно в цеху розчинив, задихався, либонь. Два чи навіть два з половиною місяці Бронко мав цілковитий спокій з боку свого шефа. Філіпчук вів себе так, якби не пам'ятав нічого або вважав ту розмову замаловажно, щоб повертатись до неї. Аж одного дня з'явився в цеху з якоюсь газетою в руках. «Дивіться, прошу я вас, це советська київська газета, а папір, папір який?» Всі, навіть старий пірожик, кинулись оглядати, читати, мацати газету за збруча. Тільки один Бронко не відходив від каси, хоч його цікавість була найбільша. Він, запідозрений у симпатії до комуністів, вважав, що краще для нього заховуватись. Власне, так. «О, о, є навіть залу суда!» – горла роди, витягаючи свою бузькову шию поміж голови інших. «Те, те, засудили шпекулянтів, що перепродували, що...» «Ситець, то по-нашому перкаль! Ой, мамцю моя рідна! Перепродували перкаль по підвищених цінах!» «Чекай, чекай, а ви, прошу я вас, розійдіться до роботи! Сьогодні в мене не файрант!» Філіпчук склав газету у четверо і сховав до кишені. «Чекай, коли перепродували ситець по підвищеній ціні, значить його нема?», нема. Заверещав, вдаряючи себе на радощах по стегнах. Нема. Держава на одну шосту земної кулі не має ситцю вдосталь. Як сказано у святому письмі, хто має вуха, хай слухає. Та ж наша паршива Польща, з якої сміються, можна сказати, на міжнародній арені, і то завалена вовною, шовками та оксамитами, аби тільки гроші – а там за перкаль під суд тягнуть. Щось подібне, прошу я вас, і у сні не приснилося б. Ситцю нема. Чи чув хто таке?» Філіпчук дивився в бік Бронка, але звернувся до пірожика. «Пірожик, пане Пірожик, ви тут найстарші серед нас, певно, ще й на Італійському фронті бували. Скажіть мені, прошу я вас, як це може бути, щоб така велика, ще й соціалістична держава ситцю не мала в себе. Пірожик зішнурував свої безкровні губи, від чого зробився подібним до воскової, невправною рукою виліпленої фігури. Я перепрошую, пане шефе, я не економіст. Моя справа друкарська, але чоловік десь трохи в світі бував. Правда-правда, був і в Італії, і на Чехах, та Моравії. Я собі думаю так, що може то така дуже велика держава, як пан шев кажуть, одна шоста світу, то певно фабрики не можуть настачити населенню мануфактури. Я так думаю, я перепрошую, я не економіст, моя справа друкарська – Аргумент був наївний, Боронко це зразу відчув. Філіпчук, як і можна було сподіватись, розреготався. Вдавав, що так сміється, аж за живіт мусить держатись. «А то добре, а то мені подобається. Ви геніальні, пірожик, я завжди це говорив. То по-вашому виходить, прошу я вас, що в багатого господаря мусить челядь голодувати тому, що господиня не встигає хліба випікати. Та коли так піти за вашими думками, то виходило, прошу я вас, що чим більша держава, то тим бідніше має жити населення, бо держава не встигає забезпечувати людей продукцією, прошу я вас. А якби так, скажімо, для прикладу, комунізм перекинувся на всю земну кулю, то тоді одягненими ходили б хіба одні комісари, бо ж тоді фабрики не встигали б. Оце мені подобається. А ви, пірожик, хоч старий, а дурень. Це я вам завжди говорив. Фабрики не встигають. А чого не встигають? Тому, прошу я вас, що державні, о! А що ти, завадка, на це? Звідки я знаю? Я не бував у Радянському Союзі. Не бував, то не бував. Але хіба не скажеш, що совєтські газети брешуть самі на себе, а? А, не має що відповісти, то інша річ. Треба чесно і прошу я вас, що загнали тебе в кут, о! Чорта з два загнавте мене в кут. Я просто не хочу з такою свинею, як ти, ставати в дискусію. Дійсно, у Бронка був такий логічний, абсолютно переконливий аргумент, як те, що дореволюційна Росія була переважно аграрною, на добавок відсталою країною, а невеличка промисловість переважно була в руках іноземних капіталістів. А крім того, Лоць і Варшава, два текстильних центри відпали. Щоб молода держава могла встояти, треба було перш за все побудувати фабрики і заводи, пустити в рух важку індустрію, а за цим уже піде легка промисловість. Так намічено в програмі партії. А раз намічено, значить, напевно, буде здійснено. А Польща – не аргумент. Польська шляхта любить шовки і оксамити. Це в її стилі. Вона не раз уже через оті шовки та оксамити державу з торбами пускала. Завадка, тебе питають, ти оглух. Я не знаю, пане шефе, я знаю тільки те, що як тато мій будував стодолу, то навіть на махорку перейшов, бо не ставало. Та певно, що то недобре, що перкалю не вистачає. Філіпчук Спершись ліктями об підвіконня, як до фотографії, міряв поглядом Бронка. Прикидається дурником, чи дійсно не розуміє нічого. Мабуть, повірив у це останнє, бо на якийсь час дав спокій Бронкові, аж доки не придумав нової кольки для нього. Якось завів з пірожиком, знову той нещасний пірожик, мову про Каменецького. Бронко наставив вуха. Ви чули, пірожик? Зілінський прийняв до себе того Каменецького. Я перепрошую, пане шефе, якого то Каменецького. Що ж то ви, пірожик, уже зовсім з глусту з'їхали. Він не знає, хто такий Каменецький. Той прибега з попареною лисиною не знаєте? Що то ви, пірожик? Ніколи нічого не знаєте. Аби нас міг звернутись з чим-небудь до вас, то ви так і не знаю. Я перепрошую, пане Філіпчук. Я знав, кажу, знав каменецького будівельника. А що він тепер працює друкарем у Зілінського, якось не чув. Знаєте, в мене жінка, діти, не до того мені тепер. Живу у нашому... «Розумію, повинен би знати, а от не знав». «А ви не дивуйтесь», – переключив свій голос, ніби телефоністка Штепсель Філіпчук. «Що ви не знаєте? Бо на світі такі чуди діються, що, як захочеш усіх їх знати, можна до решти зварювати. Я вам як щось скажу, пірожик, то в штани накладете». А ви знаєте, прошу я вас, що Каменецький – член вогнища і працює у Зілінського на повних правах. Ви розумієте, піружик, в чому геца? То нашого завадку Зілінський не хотів прийняти до себе, бо він українець. А Каменецького – українця та ще й такого – що сфельівцями та комуністами штаму тримає, прийняв. То ти, Бронку, був небезпечний для польської влади і поліції, а Каменецький, видиш, безпечний, ха ха. Вістка ця вдарила бронка, наче обухом по голові. Ось воно як. Ні ні. Філіпчук у цьому випадку не збрехав, і він ніколи не збреше там, де ту брехню легко викрити. Це факт. Філіпчук не захотів би видумкою підірвати авторитет серед своїх робітників. Правда, Каменецький натякав колись Бронкові про те, що він став на працю у Зілінського. Але Бронко представляв собі, що це якась тимчасова фушерка і більш нічого. Ну, а як же тепер бути Бронкові з його шанобливістю, з його довірою? З його дурним серцем до Бориса Каменецького А Філіпчук не вгавав «Ви дивіться, прошу я вас, як воно? Ні для кого не секрет, що вогнище у руках ППСівців Так, а ППСівці, правда, завадка, це стовпи уряду? Ну, а раз вони ідуть за урядом, то тим самим виступають проти комуністів а товариш Каменецький ідейно за комуністів, а практично за тих, хто більше дасть. І він же у Зілінського отримує попри скуранту. «Чого ж ви дивитесь на мене, пірожик? Знаю вашу пісеньку «Жінка, діти, можете не співати». А «Комуніст» – це по латині «спільний». Так, завадка? «Ти ж ходив до гімназії». Ідеали ідеалами, прошу я вас, а коли приходить до діла, то виявляється, що сорочка таки ближча до тіла, ніж кожух. От як на практиці виглядає той цілий комунізм. Він за комуну. Чому би ні? Тільки як інші до тієї комини будуть на колінах повсти, то пан Каменецький буде до неї їхати на фаетончику Ха-ха-ха. Добре сказано. Що? Я тільки одному дивуюсь, прошу я вас, як це далекі наші молоді люди ще й досі не витверзіли з комуністичного дурману. А що ти, заватка, скажеш, мовчиш? Тепер-то мовчиш, а ще недавно, не бійся, добре пащакував до свого хлібодавця. Бронко дійсно не знав, що відповісти. Просто таки не знав. У перші дні після цієї вістки ходив, наче з хреста знятий, апатичний, непричетний до всього, що діялося навколо, почорнілий, з впалими очима. Він сновигав поміж людьми ніби тінь колишнього себе. Найбільше допікав бронковий біль від втраченої віри в людину. «А я вам так вірив, так вірив, Борисе Каменецький!» шептав Бронко шершавими від гарячки губами. Мама до того заторбувалась про його здоров'я, що збиралася вже до лікаря Бронка вести, але батько втримав її. «Дай йому спокій, то такий вік в нього пройде». І воно справді з часом настільки пройшло, що до Бронка повернувся нормальний апетит і сон. Щоб не ятрити рани в серці, Бронко перестав заходити до читальні на Мнихівці. Не вірив уже нікому. Мало того, був ладний повірити своєму шефові, що всі оті гуманні, високі гасла комуністів – то тільки агітація і пропаганда, яка не має нічого спільного з практикою життя. «А я вам так вірив, так вірив, Борисе Каменецький!» У своєму відчаї Бронко дійшов до того, що став сумніватися вже, чи те, про що писав Микола Островський, було коли-небудь в дійсності? Може, то теж, чорт візьми, тільки агітація і пропаганда? Замкнутий у собі, недовірливий, Бронко оминав людей, наче вовків. Якими гідними погорди Видавались йому в той час зальоти сташки кукурбівни, яка, наче на злість, заприсягла та зломити карк кармалітті, як називала Бронка перед подругами. Був одинокий, бо не вірив нікому. Обікрали його і наплювали в душу на додаток. «А я вам так вірив, так вірив, Бориса Каменецький!» Бронко оминав вулиці, на яких міг зустрітися з Борисом Каменецьким. «Але наше надто мале для того, особливо коли той, від кого ти втікаєш, шукає тебе». «Що з тобою, хлопче?» – питав Каменецький тим своїм легким голосом, від якого колись так підносився настрій у Бронка. «Ти що, хворів може? Чи може?» Тім причина є дівчина. Бронко не міг дивитись тепер на нього. З задоволенням вирвався з його рук, кинувши тільки одне слово за собою – «хрунь». Зрадник. Чимало зусиль коштувало Борису Каменецькому, за ки він вимусив Бронка сказати, в чому справа. Коли Бронко, стогнучи та заїкуючись, передав свою розмову з Філіпчуком, Каменицький сказав приспокійно. «Так, це правда. І це тебе так мучило? А ви як гадали?» «А я гадав, що ти повинен був до мене прийти і спитати. А то, як кажуть, жартувала баба з колесом та у застрягла. А що тут питати, коли ви самі кажете, що то правда?» «А, видиш, правда, гола правда – то одне, а тлумачення може бути різне. А я все ж таки скажу тобі, хлопче, що ти не дуже-то вірив у мене, коли так скоро зламався. А Філіпчук – мастак заклинати в цапа, можеш бути певний. То та людина, що догори гори щетина».